Dilluns 23 de desembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us destacarem les paraules més rellevants que ens ha deixat Juli Fernández portaveu socialista a l'Ajuntament de Palafrugell En aquest informatiu també posarem la mirada en la desena festa que Gatió organitzen l'Associació Juvenil Birres Braves Avui tornat a visitar la pista de gel de Palafrugell i és que la, aquesta pista, aquesta instal·lació, es converteix en una de les úniques i pioneres en incorporar objectes per a tal que persones amb, amb discapacitat física i intel·lectual puguin també gaudir d'aquesta instal·lació. La informació comarcal avui ens portarà a, partir, a parlar del festival Itacà que demà posa a venda les entrades d'aquesta edició del 2020 amb una novetat, i és que en comptes de dos dies seran tres dies de concerts. Sí. També us portarem les activitats que la Fundació Josep Pla ha organitzat per aquests dies de Nadal. Ho farem amb l'Anna Aguiló, la directora de la Fundació Josep Pla. Sí. Posarem la mirada a més a més en els esports avui, ja és que tindrem a Xavier García Balda i també escoltarem a un dels jugadors del futbol club Palafrugell, victòria in extremis del club Bocai Palafrugell i empat també a darrera hora de l'equip blanqui-negre de futbol. I per últim, la previsió meteorològica per aquests dies de Nadal amb Josep Pascual. Iniciem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i ho farem doncs, destacant algunes de les paraules que ens ha deixat la conversa que hem mantingut aquest matí amb Juli Fernández, portaveu del Partit Socialista de Catalunya de Palafrugell, i que amb ell hem tancat aquesta roda de contactes que hem mantingut des de fa dues setmanes amb tots els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Palafrugell. D'una banda, Juli Fernández ha destacat que després del resultat de les eleccions del maig passat, doncs, i veient que ell no podria formar govern, doncs, han encarat aquesta nova etapa de nou a l'oposició a dins de l'Ajuntament de Palafrugell, com ho ha fet les vegades que ha estat a, a, a, com a partit de l'oposició, i és que cal recordar, el Partit Socialista de Juli Fernández ha guanyat quatre vegades, però d'aquestes quatre vegades que suposarien 16 anys, doncs només n'ha pogut governar sis. No, jo afronto amb molta normalitat. Jo crec que la política és això. La política és jugar les teves, les teves cartes i s'assumir en tot moment el resultat electoral. I si jo sempre vaig dir que si el resultat electoral implicava doncs, que les formacions envien en en un context polític que és el que hi havia i el que hi ha en aquell moment a Catalunya, doncs podien sumar i tenir clar que malgrat guanyar, vull recordar que el PSC ha guanyat quatre vegades seguides a per la feina consecutiva n'hi ha hagut mai cap candidat que guanyés quatre vegades seguides que aquestes últimes malgrat el context polític el PSC va tenir un 30 basant dels vots, és veritat que Esquerra es va igualar amb regidors però la formació més votada va ser el PCC. Així doncs, aposten per a una oposició constructiva, sense bronques en els plens municipals, com hem anat veient ja des de fa uns quants anys que això no, no passa, només en determinats temes hi ha una miqueta més doncs, de, de fricció, però no arriben a les bronques que podia haver-hi anys enrere. I d'altra banda, doncs, dins d'aquestes debilitats que veu de l'equip de govern, eh, d'una banda ha destacat que veu que cada grup municipal recordem que està format per Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Som Gent del Poble, doncs que cada formació va per la seva banda. Jo crec que el govern actual és un govern, òbviament no és que sumen, sumen els 12 reïdors que sumen, però crec que en aquell moment és un govern totalment descoordinat, que van, cadascú va per lliure, i a més a més un govern que s'han ajuntat no tant per un model de poble, que jo crec que si agafessin els programes electorals de les tres formacions polítiques que formen volien que hi ha diferències substancials, sinó bàsicament perquè el context polític doncs, ha propiciat que aquest govern estigui, estigui en, en diguéssim, governant junts i sumin. Govern descoordinat, deia Juli Fernández en aquesta entrevista, i d'altra banda també deia que el govern doncs, tenia una visió erràtica del municipi com ho demostra que els barris són els grans oblidats, malgrat que s'ha fet doncs unes noves regidories de nuclis de platja i de llufriu, doncs creu que eh, l'equip de govern deixa de banda els barris de Palafrugell. Sí,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 l'alcaldia del barri, i és que cada 15 gent desplaçava un barri concret, l'alcaldia o el dia l'alcalde i el meu equip, en aquest cas la Dolors i el Narcís, que anaven als barris, a trepitjar i allà rebíem les aportacions dels propis veïns in situ, no? I per últim, d'aquesta conversa que hem mantingut amb Juli Fernández doncs també ha volgut posar la mirada en el tema social, un tema social que eh, per Juli Fernández també s'està deixant una miqueta apartat i això doncs fa que municipis veïns doncs, eh, ens passin per davant. Doncs La conversa íntegra amb el portaveu socialista la podreu recuperar en les properes hores a través de la nostra sintonia a radiopalafrugell.cat. Segui'm a Radio Palafrugell en aquest informatiu d’avui dilluns 23 de desembre i a continuació doncs posarem la mirada la mirada en una activitat que han organitzat un any més des de l'Associació Juvenil Birres Braves. Ens han visitat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 en la desena festa cagatió, però crec que també parlem d'altres temes, eh? mm. perquè m'han dit, és que ràpid ho tindrem això de la festa, no podem explicar gaire coses. Comencem pel principi perquè potser hi gent molt despistada, que n'hi ha sempre, sí. que diu, què és això, mm. desena festa, per tant ja portant 10 anys, eh? ja hauríeu de saber, però bé, per aquells més despistats què és la festa cagatió? Bé, bueno, és l'última festa que fem um, sempre cada any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 Content, el, el content, content eh, diguem sí, sí. així i per tant doncs, des d'allà encara doncs, us ho posen més fàcil perquè es podreu més contents encara, si voleu. però que vien caminant i... o en ah, taxi eh? ah, això, però, això no sí, eh, la seguretat sempre per davant de tot que aquests dies encara més eh, els emmetllers eh, ens has comentat que hi ha sorpreses no, sé si, no, no ens digueu les sorpreses perquè si no després ja no ho serien però no sé de quin estil a part de poder de la decoració que podria una mm. de les sorpreses eh? Bueno, alguna mena de sorteig, eh, poder d'alguna mena de merchandising que tenim de l'associació, mm -hmm. alguna coseta petita, res, algo simbòlic al final. Mm -hmm. Comentava que és una festa així com familiar, no? Mm -hmm. Perquè ja, al final tots us coneixeu més o menys... Sí, la ja no majoria, sé, és que al final la gent del poble... Mm -hmm. que, cap a quantes persones hi solen haver-hi? Hòstia... No sé si eh? No sé si és difícil, eh? També, 100, perquè... 150, sí... De fet, és que no sé ni quin aforament té els amatllers. No, sí, té... Cap a 200 com a màxim. Ni més. Mm -hmm. Bueno. Deu que hi el centenar, no? El sí, sí. Un, 150, 200 persones, sí. eh, les que podran assistir doncs, a aquesta, a aquesta nit del 24 al 25 doncs després de cagar el tio a casa, no sé si cagaran gaire les coses el tio d'allà, però bueno... Bueno, n'hi ha una eh? Si volen provar-ho... Sí, sí. Aviam, no? No sé si l'hem donat cara de menjar des de l'associació, no sé si l'heu donat doncs, no, menjar no. aquests dies. No, no, és que som de més líquid que sòlid. Sí, sí, eh, carai. <laughs> Molt bé, doncs teniu aquesta alternativa per no haver d'agafar el cotxe, anar a la Platja d'Aro, anar a Sant Feliu, anar a qualsevol altre lloc de la comarca que que, doncs, habitualment hi neu, doncs, teniu aquesta festa aquí per no haver d'agafar el cotxe, no haver de, de moure-ho tant. Teniu això, aquesta desena festa Cagatió, no sé si ha evolucionat gaire al llarg dels anys, són 10 anys, o sempre heu anat seguint la mateixa línia? La mateixa línia, sempre. Sí, sí. Són clàssics, no? no... Sí. Eh, aquest any tindrem a eh, Costa Brava DJs uh -huh. que no han vingut mai, crec. No, no han vingut eh? mai. Bueno. I...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 Doncs apa, teniu aquesta proposta, us portàvem aquesta proposta avui per tancar aquest programa. Doncs amb l'Abril Martí i amb la Gemma Mitjanes, doncs que també d'altra banda hem repassat temes de l'associació, altres activitats que tenen previstes doncs, de fer de cara a l'any vinent, totes elles doncs, amb la mirada posada en la festa major de Palafrugell, i doncs, ens han destacat que la farra brava que organitzaven des de feia uns quants anys, la deixaran de fer l'any que ve per motius doncs de... que donen molta feina i poder els beneficis no són els que haurien de reportar. No obstant això ja ens han avançat també que tenen una alternativa per al dia 23 de... per el dia 29 de març i que serà aquí a Can Genís aquí a, les... a tocar i que serà a l'espai de Canje Nis, no ens han pogut donar més detalls, però també us recordem que aquesta conversa amb l'Abril la, i la Gemma la podeu recuperar també a través de I abans de la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, eh, avui hem visitat la pista de gel de la Bòbila i és que usem d'explicar que Palafrugell es converteix en un dels primers municipis que compta amb una pista de gel accessible per a persones invidents i amb discapacitat física. Això doncs és gràcies a la incorporació que s'ha fet en aquestes instal·lacions de diversos uh, objectes que permeten tant a persones amb discapacitat física com també a persones amb discapacitats intel·lectuals que puguin gaudir d'aquest espai de la bòbila de Palà Fruigell. La Irena de les Heres ha visitat l'espai i ha pogut parlar amb Joan Vigues, a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 i molts de pares es troben aquí i queden aquí mentre els patinadors estan a dintre la pista. Bé, doncs, moltes gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres. I a més a més, doncs, la també ha pogut comentar aquesta novetat, aquesta innovació, amb una de les famílies que s'ha doncs, vist beneficiada d'aquesta novetat, d'aquest gint que ha incorporat l'Ajuntament de Palafrugell. Tornem aquí amb la Laila, que ens explicarà una mica l'experiència dels seus fills. Hola Laila, ¿nos podrías hablar un poco de lo contenta que estás con esta iniciativa? Pues la verdad que estoy súper contenta y la verdad que mira, ya me planteaba de no de no venir a la pista de hielo porque cada año el niño quería venir a la pista de hielo y era un caos con el padre cargándolo, estando toda la hora ahí, venga a patinar con él, bueno, era un caos total, el padre acababa de la espalda muy mal, pero bueno, para hacer feliz a nuestros hijos hacemos lo que sea. Pero la verdad que con esto me ha facilitado mucho todo, la verdad. Es una, una felicidad muy grande, la verdad. La posibilidad de, de venir os, os hace muy contentos. Sí, claro. ¿Y habéis encontrado esta posibilidad en alguna otra pista de hielo? No, la verdad que no. Ninguna. Ninguna, la verdad que nada. Esta es la primera y ninguna. La Espero que lo, que lo puedan hacer en otras pistas de hielo. Bueno, en todas. En esperamos, todas, esperamos. En todas, porque hay más niños como mi hijo que tienen este problema y no pueden no pueden lo que es disfrutar como un niño. Exacto. Y la verdad que esto nos ha facilitado muchísimo. Vale, esper esperamos que os lo paséis súper bien y disfrutéis mucho. De pista de gel. Muchas gracias. Així doncs, amb tots aquests elements, la pista és accessible a la pràctica totalitat de la població. D'aquesta manera, Palafrugell incorpora un element social integrador dins d'una activitat d'oci, fent que la pista de gel assoleix aquests nivells d'accessibilitat i s'obri a un públic que moltes vegades no pot gaudir de l'esbarjo per manca d'accessibilitat. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 23 de desembre i ens portarà a parlar del Festival Ítaca Sant Joan de l'Estratit, que s'ampliarà de dos a tres dies. Serà els dies 19, 20 i 23 de juny, en aquest proper 2020, i programarà una quinzena de concerts i tres sessions de DJ. De manera excepcional i a causa de la celebració de la Revella en un dimarts, el festival ha decidit allargar l'esdeveniment al cap de setmana anterior amb dues nits més de concerts, segons han informat els organitzadors, de cara a les futures edicions, es valorarà, però, el funcionament d'aquesta edició del 2020 per decidir si mantenen les tres jornades de concerts o si bé retornen al model original de dues nits. Recordem el festival se celebra a la platja gran de l'Estertit i l'estiu vinent espera superar els més de 15.000 espectadors que van haver-hi durant aquest estiu passat. El festival està organitzat per la productora gironina Link Productions amb el suport de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estertit. Com a punt a destacar, doncs hem de en l'apartat musical el festival internacionalitza la seva proposta amb aquest cap de cartell que us hem anomenat Caravan Palace, una banda francesa que actuarà el 20 de juny, i que és tot una referent de l'electroswing, proposant una barreja de ritmes ballables que es converteixen en els seus directes en pura energia. D'altra banda, doncs, posant la mirada en el dia abans, el dia 19 de juny, l'Itaca Sant Joan arrencarà amb una nit de concerts que programa alguns dels grups nacionals de referència dels seus estils. Així hi haurà el rap combatiu de l'Abrigrimas de Sangre, també els madrilenys Tremenda Jauria i l'estil festius de la senyora Tomassa i el trap de Detaïets. La proposta musical de l'Itaca Sant Joan es tancarà el 23 de juny amb una nit musical de luxe durant la Revella. Itaca van Joan Garriga i el mariachi galàctic i les Balkan Paradise Orchestra actuaran a l'escenari de la platja gran de l'Estartit en una nit festiva i per a un públic intergeneracional. Durant el primer trimestre del 2020 es donarà a conèixer el nom de dos grups sorpresa més que complementaran el cartell de la nit més curta de l'any. Les tres nits de concerts finalitzaran amb una sessió de DJ per allargar la festa fins a la matinada. I per últim, doncs, us hem de dir el més important, i és que les entrades pels 3 dies de concerts es posen a la venda aquest dimarts, dia 24 de desembre, a partir de les 12. Durant aquest Nadal, el festival ofereix descomptes de fins al 30% en el preu de les primeres 1.000 entrades venudes i, com ja és habitual, Itaca proposa també diverses opcions d'abonament que inclouen una o més nits de concerts amb allotjament en càmping o l'hotel a l'Ester com és habitual, el festival Itaca manté campanyes de promoció i preus reduïts per facilitar l'accés a les seves propostes a diversos col·lectius amb l'objectiu de reivindicar la cultura com a dret bàsic. I tornarem ara cap a casa nostra i ens posarem en contacte amb la Fundació Josep Pelà i és que des de l'entitat doncs, també han organitzat diverses propostes per, aquest, per aquestes dates de Nadal. Ens posem en contacte amb l'Anna Aguiló, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs l'Anna Aguiló, la directora de la Fundació Pla, ens farà un repàs d'aquestes activitats que tenen programades des de la Fundació, unes activitats que no només es queden a la Fundació Josep Pla eh, Anna?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 que és al voltant de la pista i ja, a la Palà-Frugell uh -huh. uh, Intentar no sé si podem molt aviat o no hi ha data eh, al final per introduir Josep Pla però poder uh, per un infant és una miqueta uh, complicat no? que, que s'intesi sí, no per tant, Josep Pla no és tant la introducció de, sí. de Josep Pla com el gran escriptor sinó com la, la, la, la, provocar el gust per la lectura les paraules el, el, la narració, el conte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 Arribem a la part final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell, ho farem parlant d'esports i és que doncs, us hem de dir molt bones notícies, en aquest cas tenim les bones notícies que ens arriben per part de l'hoquei i és que després de més de dos mesos sense conèixer la victòria, el Club Hoquei Palafrugell va poder guanyar, va poder trencar la mala ratxa en el seu partit contra el Club Patívic aquest, celebrat aquest passat dissabte, en un partit molt igualat, el corredor Mató Club Hoquei Palafrugell va aconseguir aquesta victòria en una gònica remuntada per començar aquesta segona volta. Així, amb el 2 a 1 els blanc i negres trenquen, com us dèiem aquesta mala ratxa de més de dos mesos sense guanyar i també aquesta mala ratxa de partits sense guanyar a casa i és que des de la segona jornada en què el Palafrugell es va imposar al Lloret doncs no, l'equip de Xavier Garciabalda no havia pogut tornar a vèncer. En una primera part molt igualada, amb molt de respecte per part de tots dos equips, els usonencs van desaprocentar profitar l'oportunitat d'avançar-se al marcador a través d'una falta directa que va suposar una targeta blava per Marc Figa. A més, com a conseqüència de l'aturada de l'INU, el club hockey per la Frigell va jugar amb un menys durant dos minuts. Amb tot, els deixava i García però també van tenir les seves oportunitats, però el marcador al descans lluïa 1 -0, 0 A la represa dels primers minuts van seguir la mateixa tònica que la primera part, però a 10 minuts per finalitzar el partit, Antoine Lever va avançar al club patívic. Els fantasmes i la pressió de no guanyar casa des del setembre, però no van afectar els palafrugellencs. Així, quatre minuts més tard, Marc Figa va notar l'empat. La bogeria, però, va arribar a poc més d'un minut pel final del maig quan Borja Ramon va culminar la remuntada per començar la segona volta i trencar la mala ratxa de resultats dels blanc i negre. Així ho van viure des de Ràdio Palafrugell. I la recuperem nosaltres molt bé, vinga, dos contra dos, som-hi Sergi, som-hi Sergi, que està al centre, i el tira a Turell, gol, porja, gol, gol, gol. gol! Doncs així vivien els companys de, de Ràdio Palafrugell, Jordi Badosa i Francesc Casolès, doncs, el gol de la victòria de Borja Ramon menys d'un minut pel final i que va doncs, acabar amb les esperances del Club Ativic, que també doncs, encetava una molt mala ratxa, i en aquest cas la victòria deixa l'equip de Palafrugell amb 14 punts i fora de la zona de play-off per mantenir la categoria, Jordi Badosa el narrador dels partits de, del Club Hoquei okay Palafrugell en aquesta sintonia, va poder conversar al final del partit amb l'entrenador blanc i negre Xavier García Balda Estem aquí just al costat dels vestuaris i tenim la sort de de poder parlar amb en Xavier. Bona nit, Xavier. Hola, bona nit. Què tal, com estàs després d'aquest de, partit, d'aquest final vibrant, d'aquesta remuntada d'un 0-1 en contra, que llavors hem pogut acabar solucionant bé amb un 2-1? Bé, com us podeu imaginar, contents, perquè ho necessitàvem. Necessitàvem, portàvem moltes jornades, masses, sense puntuar, treballàvem fort, però sense puntuar, i la dinàmica no la giràvem, no la giràvem i ens tocava jugar contra equips molt durs, com és un Igualada, com és un Noia, i era molt complicat girar una dinàmica amb aquesta gent. Llavors avui hem aprofitat que venia un equip de la nostra categoria, de la nostra Lliga, de dels que estem a baix lluitant fins a final de temporada, i avui era un dia per dir aquí estem nosaltres i hem de seguir lluitant, no? I per tant que content perquè el partit l'hem solucionat de la millor manera que és patint perquè jo crec que hem de, hem de tornar a acostumar a patir els partits, a jugar fins al final, a tenir paciència, i és una de les coses que hem anat treballant aquesta setmana, no? tornar a agafar les riendes del partit des del principi fins al final, passés el que passés i anar lluitant fins al final. Per tant, al final, si els dius això i ho fan i tenen el premi dels tres punts, reforces molt el vestuari, no? Tot i que et de dir que no tinc en contra del vestuari, perquè hem treballat fins ara, hem treballat fort, avui hem treballat fort i a hem treballat fort, que passa que la sort en aquest sentit, avui ha anat a favor nostre, ens l'hem treballada i per tant content. Avui hem pogut veure un debut, el debut de Miquel. No sé com, com ho has vist, des d'allà a la llotja hem vist que ha estat molt participatiu, molt voluntariós, molt dinàmic, molt ràpid, es, es movia, molt demanava molt la bola, molt participatiu. No sé quina valoració fas de, de, del debut de Miquel avui, que ha estat arribar i moldre i, i trobar-se ja amb, amb aquesta victòria que esperem que sigui l'inici d'una bona dinàmica. Jo crec que en Miquel ens donarà molta molta alegria a l'equip, no? i quan dic alegria és maneres de jugar, maneres de fer les coses diferents, un nano molt dinàmic, jugar molt bé a, darrere, a baix a la zona de de porteria i això tal com estem ara, que estem sota mínims i ens faltava una mica d'aire diferent jo penso que ha anat molt bé la veritat és que aquest nano ens va arribar aquí dimecres eh, han tratat el vestuari de la millor manera possible tot eh, eh, esportivament el anirem coneixent però en dos dies a nivell humà és, és, un, és molt bon nano, i això és molt positiu ha entrat molt bé el vestidor i amb l'equip, llavors avui a pista doncs, el rato que ha sortit ho ha, ho ha donat tot no? i quan un jugador el dona tot només has de fer que felicitar-lo a partir d'allà pot ser més errades o menys o encertar-la més o menys, no? però ja penso que aquest jugador ens donarà moltes alegries aquí para la Fugell i fora de para la Fugell, i per tant l'hem de deixar ara durant uns dies doncs, que torni a entrar a l'equip, a entrenar. Avui era el seu primer dia equipar la Fugell i un dia, debutar en un dia així amb el públic a tope no era fàcil per ell. Ho ha fet molt bé i per tant és felicitar-lo. Jo crec que ens donarà moltíssim. I l'última últim, pregunta, si no et fa res et preguntaré referent al públic, perquè des de la llotja menys veiem que el públic s'entrega molt, vagin bé les coses, vagin malament, doncs no para d'animar i avui l'imatge de tots els jugadors anant-los a saludar, xocar les mans era una imatge molt bonica d'una connexió autèntica entre jugadors i públic. Haig eh, de dir que, que de sempre, ho hem dit sempre, quan les coses no funcionaven eh, doncs també el públic han tingut sempre a favor nostre, eh, quan han malament han estat a favor i quan van bé també. És un públic eh, que només tens paraules d'agraïment, perquè ja us el que et dic, o sigui, les setmanes que hem anat complicat doncs ens han donat suport, uh -huh. i avui doncs, han decidit doncs, doncs encara més, amb més gent i, i la veritat és que és d'agrair i estem molt contents, la veritat és que guanyar partits costa molt, però si la gent es posa així i si ens anima d'aquesta manera, la veritat és que el jugador, la... la, la allò que es diu moltes vegades no? la flaquesa, els moments complicats doncs, si els apreten eh, van amb bales I llavors el cansament no el noten i juguen d'una altra manera per tant és l'esforç que ha fet el públic avui que ens han ajudat fins al final Fantàstic, doncs moltes gràcies per, per aquests minuts i només ens queda desitjar-vos unes molt bones festes que descanseu una mica i, i que engeguem amb, amb alegria i optimisme aquesta... bueno, després de festa seguim en la segona volta de, de la Lliga molt bé, moltes gràcies a vosaltres i gràcies també pel suport que ens doneu i la continuació que ens feu i la difusió de, de, com a club que ens interessa doncs que la gent ens vagi coneguent i per tant agraïu-vos que, que sigueu aquí cada setmana que feu l'esforç de venir-nos a radiar i a les entrevistes i que cada dilluns o divendres que parlo amb en Rafael doncs, encantat i felices festes per tots vosaltres també. Fantàstic, doncs fins aquí les, les paraules de Xavier l'entrenador de Palafrucet i avui satisfet i content amb, amb el rendiment i el resultat obtingut. Doncs el partit d'UQI okay que us vam oferir poques uh, hores després del que acabés el partit del uh, futbol club Palafrugell, el partit que també vam retransmetre en directe des de l'estadi Josep Pla i Arbonès, i en aquest cas amb l'Alba Cabrera, que uh, va acabar amb un empat a un entre dos rivals que, que lluiten per aquesta segona posició, veient cada moment la Tordera doncs, està en una situació uh, de privilegi, en la primera posició, i que amb la victòria d'aquest passat cap de setmana i els empats de Cal Aguidor i Palafrugell doncs, ha quedat a 8 punts per sobre de l'equip blanquinegre el gol del conjunt blanquinegre precisament va arribar a les acaballes del partit en el temps afegit i va ser obra d'Albert Sánchez. L'Alba Cabrera, en finalitzar aquest enfrontament, va poder parlar amb Badre. Bueno, bona tarda, Badre. Faicitats per l'empat aquest eh, m'ha nascut, jo crec, perquè aquesta segona metat doncs, jo he intentat tot fins que ha arribat aquest gol, l'últim sospir la, del partit. Sí, sí, sí un empat m'ha nascut. Primer si sí. Part, sí part, Gràcies. Eh, un empat merescut, hem lluitat fins al final, ens hem deixat tot i al final hem tingut premi. Eh? A veure, una victòria que hauria sigut millor, però bueno, amb un empat ja seguim segons i bé. Doncs sí, perquè aquest rival doncs, era potser eh, ara mateix el més eh, difícil després de la tordera, diguem-ne, que ja la vam tenir a la primera jornada i que ha sigut una de les poques de derrotes realment que ha arribat a aquesta temporada. Era el rival el partit més clau per acabar bé l'any i, i per acabar amb il·lusió i continuar jutant per aquest objectiu de la segona plaça de l'ascens, no? Sí, sí, o sigui, era, era un partit superimportant aquest, per acabar l'any bé, allà dalt i anar a vacances feliços i lluitant per pujar, que és la, la meta que volem fer i sí, sí mira, el, per mi ha sigut un dels millors equips que m'hem enfrontat i molt bé, sí, la veritat que juguem bé i mira, molt bé i en aquesta, eh, la primera meitat sí que han dominat una mica més ells al el partit, eh, però també és cert que heu tingut un, un parell d'ocasions. Qui, qui us ho posava més difícil, la defensa o el porter? Perquè el porter de Cadillot també ha fet un molt bon partit. Sí, bueno, o sigui, la primera part ha sigut seva, bé, bueno, més o menys, hem tingut ocasions, mm -hmm. no, no els hem fet perquè el seu porter ho ha fet molt bé, la defensa també l'ha contundent, hem dos centrals entrades molt, molt bons, i bueno, la segona ha canviat, la segona... Sigut, hem sigut superiors, hem estat tot el rato al seu camp i bueno, ells buscaven contras, però mira, i al minut 90 o 90 d'Albert i ja està. Doncs sí, bueno, eh, felicitats per, per aquest empat que té sabor de, de victòria sí. i que tingueu molt bones festes, vos desitgem des de la tot el, el club, a tots els integrants de, del club i doncs a seguir per la propera jornada que ja serà després de Reis el sí. cap de setmana de l'11 i del 12 de gener sí. ja del 2020 sí, sí. bueno, esperem que continuï igual eh, suposo que, no sé, quan continuareu a entrenar perquè així ja ens ho deixeu o sigui, encara no no, no ha dir el míster, ara tenim sup... bueno, dutxa, dutxa, sopar i suposo que parlarem ara dintre del vestuari però sí. I, bueno. sí avui és el dia de la celebració avui, sí, avui és dia gran sí, és... l'empat és bo perquè anem a sopar anem contents i és una alegria. Doncs sí, manteniu l'objectiu de la segona plaça i per acabar l'any doncs, amb un bon sabor bona bueno, Gràcies, Badre i fins l'any que ve. Moltes gràcies a tu i bones festes. Gràcies, a adeu. Doncs com us dèiem, aquest empat in extremis del Palafrugell en... en futbol doncs, fa que l'equip continuï en segona posició, per tant, en posició de sense directe a segona catalana, amb 30 punts a 8 de la Tordera, que va tornar a vèncer, en aquest cas eh, ho va fer contra el Quart B, el Cala Guidor, que es manté a un punt per sota del Palafrugell, i qui doncs, es cursa distància respecte a l'equip palafrugellent, que és l'Aro, que va guanyar eh, 2-0 a la Sauleda. Llàstima que la Sauleda, en aquest cas, no pogués donar un cop de mà. Els gols van arribar en els 10 minuts finals del minut 79. Es va avançar Daniel Nueda, per part de la Sauleda, per part de l'Aro i al minut 83 i de penal Pau Sala va posar el definitiu 2 a 0 eh, que va acabar aquest partit Aro-Sauleda aquest derbi baix en Port Danès, i que fa que la Sauleda doncs, continuï en aquesta zona baixa eh, ara baixa una posició a la 17ena amb 11 punts i és que el Farners que va guanyar sorprenentment el Calonge 0-3 doncs, eh, supera a l'equip de Palafrugell en aquesta situació doncs eh, es marxen els equips palafrugellencs de vacances de Nadal. La Lliga es s'arreprendrà ja el cap de setmana del 12 de gener, una jornada doncs que servirà per tancar la primera volta. La Sauleda rebrà la visita del Salrà i per la seva banda el Palafrugell visitarà el camp de l'Arbúcies, club de futbol. En parlarem ja després de festes nadalenques amb els protagonistes d'aquests enfrontaments. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell com és habitual els dilluns i ho farem doncs, posant la mirada en el cel. En aquest cas, eh, ens posarem en contacte amb l'Observatori de l'Estertit eh, i conversarem amb en Josep Pasqual. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs, eh, una vegada més, gràcies per estar amb nosaltres en aquest, eh, en aquest espai. I com us dèiem, doncs, eh, quina serà la previsió que ens depara? De moment hem tingut un cap de setmana. Si no fos pel vent, tranquil·líssim, eh, Josep? Sí, doncs eh, de moment eh, sembla que els Nadal ho han arreglat bé i han portat l'anticiló de manera que tindrem uns dies molt tranquils aquest Nadal. Eh, és a dir eh, finalment doncs, els vents ja seran molt fluixos mm -hmm. aquests dies, probablement terrals durant la matinada, les primeres hor de la matí i després una mica de component marítima, ja amb una mar molt encalmada, eh, tindrem... Alguns núvols prims, el cel, poqueta cosa, tot i que a aquesta època de l'any, amb els dies més curts, el que passa a vegades quan hi ha aquest estancament, doncs que es formen núvols baixos i apareix doncs, aquest cel a vegades tapat. De moment no passarà això, però a dies de venir podria ser que algun dia passés. Per tant, de moment aquest domini del sol amb alguns núvols prims, aquests vents fluixos i aquest temps força tranquil. Uh -huh. Per tant, serà un Nadal una miqueta típic, no, Josep? No sé si... Això a vegades la memòria ens falla, eh? I pensem que, ostres, no recordo un Nadal tan, eh, tan bones temperatures, tan suau, des de fa molt de temps, i poder fa un parell d'anys també va passar el mateix. No sé si tu tens això controlat, ara. Eh, controlat, no, però apuntat, sí. Uh -huh. I, de fet, hi ha aquesta època de l'any... Fins i tot eh, sol ser, eh, a vegades, un temps tranquil, el que passa és que també amb aquesta situació, doncs, eh, quan t'aixeques al matí allà la, la... punta de clar doncs fa fresca normalment, mm -hmm. perquè també són situacions de contrast tèrmic, és a dir, de nits fredes, però de temperatures agradables al centre del dia. I, eh, doncs, de Nadal n'hi ha, ha hagut de tots, de tota classe... Eh, no és res estrany, doncs, que el temps sigui tranquil, sigui... de fet, per fer caló normalment no ho fa, però, però sí. sí que si fa sol, el centre del dia s'està bé. Però també n'hi ha bellugats. Per exemple, recordem, eh, ara farà 12 anys que per Sant Esteve vam tenir un temporal molt bèstia de neu, pluja, bens forts, temporal al mar que va fer moltes destrosses. Vull dir que, que aquesta època de l'any, doncs, el temps... O és molt bo, per exemple, o, o quan és bo és molt bo i quan és dolent és molt dolent. D'acord, doncs aquest any ens ha tocat eh, la bona, ja ens ha dit... Eh... En, en Josep a l'inici doncs, que arribava, teníem aquest anticiclòquet eh, damunt nostre, a més a més el vent que, que hem tingut aquest cap de setmana doncs, deixarà de, de, de fer la guitza per a molts i per tant doncs tindrem un, un, un Nadal i un Sant d'Esteve doncs, eh, pràcticament eh, amb, una miqueta, amb una jaqueteta, ja, ja passarem durant les hores del dia després sí que al matí i quan el sol se'n vagi doncs, ja refrescarà una miqueta més com, com, com és, és normal doncs eh, Josep, nosaltres nosaltres eh, desitgem que, que tinguis un molt bon Nadal, també un molt bon Sant Esteve i ens, ens retrobem divendres ja per acabar de d'acomiadar-nos de, de, de, de l'any i desitjar-nos doncs, també una bona entrada d'any. Perfecte, igualment doncs per tu i per tothom que ens escolta, que, que tinguem desplegats un bon Nadal. Doncs un Nadal i un Sant Esteve ha passat, eh, no direm manera curta, però sí sense gaires abrics eh, durant les hores diurnes, i aquesta ha estat la previsió que ens ha portat en Josep Pasqual i amb la qual tanquem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell un xic més llarg de l'habitual ens allarguem una miqueta més a causa també doncs, del fet que avui no hi ha el programa Esports al, al Punt que tornarà doncs després de, de les vacances de Nadal i nosaltres doncs, ens retrobem també ja divendres atès que doncs, els serveis informatius tornaran en aquesta sintonia divendres 27 de desembre nosaltres prous recordem que vespre a les 7 tenim el darrer ple de, de l'any el ple corresponent al mes de, de desembre, un ple doncs que Uh, s'espera no gaire llarg com és habitual en aquestes dates tot i que no us ho podem assegurar perquè hi ha un parell d'emocions sobre la taula, veurem si s'allarguen gaire els grups polítics nosaltres hi serem des de les 7 de la tarda per explicar-vos tot allò que passi en la sessió plenària la podeu seguir tant al 107.8 de l'FM com també a través de